Tonerna av Whatever You Want säger vi för tredje gången hej, hej, hallå och välkomna till Carlos podcast. Där är Carlos. Och jag heter Leo. Vi sätter som vanligt igång direkt. Yes. Vi har ju våra punkter som vi återkommer till varje vecka. Den första av dessa punkter är att vi tillägnar avsnittet till någon som vi tycker förtjänar det, har gjort något bra, istället för att vara sponsrade. Så gör vi så. Och denna veckan går det lite i mål Vi, vi vill hedra en, en person som har gått ut tiden. En, en, en mor till en, till en vän det är, som gick ut tiden alldeles för tidigt. Alldeles tidigt. Det, det, det går inte att poängtera det mera. Alltså, att hon gick ut tiden alldeles för tidigt. Detta program blir en hyrning till, till Lena- till båda tankar går ut till, till familjen och, och framförallt din, din dotter Josefin som vi båda känner. Och våra tankar är hos, hos er. Den andra fasta punkten i vårt program är väl eh, det här har jag tänkt på hela veckan. Som, ja. som jag tror att vi har börjat med de andra gångerna väl. Typ. Ja, ja, vi, vi, vi börjar med nu i alla fall. Ja. Leo, min, min är väldigt löjlig Även den här veckan men Jag ska förklara bakgrunden men, men förra veckan så Så var det ju så att Det var val i USA Och då satt jag och några kompisar upp Och följde det på natten Och som en del av det så tittade vi på första avsnittet Av min favorit tv serie Genom tiderna som hette The West Wing på, på engelska, eller originaltitel Och Vite huset på svenska Och presidenten där spelade Martin Sheen Är en jävligt härlig kille och han säger många sköna grejer. Han är lite av en vissa, fast han är på ett bra sätt. Och i första avsnittet som vi såg, som de andra som jag tittade med tyckte inte alls att det var kul, det märkte jag. Men jag har njöt det fast jag hade sett det här tre, tre gånger innan. Men där, där spelar de poker-karaktärerna eh, och presidenten eh, liksom sykar de andra genom att ställa frågor till dem. Lite quizfrågor och sådär kan man säga. Vilka är det han spelar mot? på sin stab kan man säga. Okay. Ja. Och då en av frågorna han ställer är... Eh, det finns en frukt, alltså botanisk frukt men tänk frukt lite bredare än bara apelsin. Ja, som har sina kärnor på utsidan. Vilken? Nej du, jag vet inte. Joghurd, jordgubb. Ah, jordgubb. ja. Den, den är inte lätt att få in så att den, det behövs ett sånt här signalt för skull. Jag tycker det är, det, det är en bra quizfråga. Det är en bra quizfråga och det är, framförallt när man spelar bok du får ju tänka på andra saker Ja. Är du, det är därför har du, du har inte heller spelat på Nej, Nej, vi har inte varit Nej, stort fan ja, av De gånger jag har spelat så har jag liksom, lot, liksom uh, spelat en och sämre. Mm. Alltså inte, inte spelat med korten utan låtsas vara en och sämre. Genom att fråga mycket frågor om reglerna som jag trots att jag vet om. Du hade, i alla, fall en takt, du hade mm. i alla fall en taktik. Det lät det... bra så du, de underskattade dig. Exakt. Ja. Exakt. Jag uh, gjorde vi ungefär samma sak när jag, du när, när det slog igenom Texas Holden. Vi gick vi gick på gymnasiet då tror jag Det var då du slog igenom med nätpoker Ordentligt mm. Och vi spelade lite i handbarslaget eh, Och där myntades också Begreppet eh, Hissingen Rules ja, Jag var ensam från Hissingen i, I det här laget Alltså, alltså regler? I, i, i, i, nej, nej, nej nej. nej. nej. Ja, Hissingen Rules Regerar Precis För jag gick all in alltid ja. <här> <här> vi körde kan ha en 10 spänn varje gång Och jag gick all in varje gång All in, har fått korten oh, än äh. jag hade inte kollat på korten nu. Äh. Och jag gjorde det varje gång De, de andra gubbar jag tyckte väl inte Att det var jättekul varje gång Men det <här> var en isprutad Varje gång vi började spela <här> <här> <här> Det var roligt mm, ja, det, Och sen det var, det, ungefär, det var, det nog, det var det, Den enda gången jag spelade på Jag har inte varit ett så stort spel-fan faktiskt Men det är lite ändå det skulle ändå kunna ha varit så att både du och jag var det. Alltså vi vet inte det nu, men jag menar, det känns som att det var bara en liten grej någon gång som avhörd att vi inte blev det. Förstår du vad jag menar? Vi skulle aldrig kunna ha varit, ingen av oss skulle kunna ha varit frimärksamlare. Nej. Nej men båda av oss skulle kunna vara lite poker, fast i pokerträsket. Ja, det pokerträsket. Många, många många, många kanske i våran ålder och nära våran ålder vet jag i alla fall hur man spelar. Ja. Och det är många, om du går på gatan och de pratar kanske inte om det alltid, men de går hem och så spelar de. Mm. Så det, det är nog många, många som vi känner som har spelat som kanske inte pratar om det så mycket. Ju. Nej. Så om ja, de är miljonärer, det har man nog hört. Ja. Men man hörde absolut inte om de ligger back hundratusen. Då, då hörde du det aldrig. Nej, men det tror jag vi har snackat om innan. För då mm. brukar jag fråga folk, hur, hur går det att spela på nätet? Ja, det går lite upp och ner, men jag, jag ligger lite plus. Det tror jag har hört 20 personer säga. Ja, så där har du det är dagens tips där har du förloraren <laughs> Exakt Ställ inga för djupa frågor Nej. Nu, nu seglade vi iväg där men det var, det var bra gjort av oss Har du någonting du vill säga? Ja, ja, men jag var lite tur att vi seglade iväg där för min del, det kan bli lite kortare Jag ska inte säga att det är, en, det är en fråga jag har velat ställa men jag har, jag har kollat på lite lite nya parfymer här och oss upp såg jag att det finns ju vissa märken även de kända märkena som har eh, varianter av perfumer som heter Sport mm. jag undrar vad fan heter de Sport för ja vad är en sportig doft liksom. ja, om det är en sportig doft så jag kan jag tänka mig när jag sprutar mig så det luktar fan inte som ett eh, riktigt omklädningsrum <laughs> det gör det Nej. inte Och då undrar jag var. Och vad gymmar de här personerna? Det är en sak att man fina tennisspelande idrottsmän kanske. Ja, Helt jättevitt och trärackret. Det hänger bunderband på varje krok. Jag inte ja. Men och när, när svetten filtreras genom mm. det här svindyra blekmedel på kläderna. Och, och, då blir det rätt ofta. Jag vet, men, men, men jag tror nog jag kan nog känna igen om, om du skulle ta med er två. Mm -hmm. Helt osjukt skilda parfymer och en sport och en inte så tror jag skulle kunna känna vilken de tycker är sportig. Så här... men, jag, men jag kan ingenting om dofter i och för sig. det blir intressant. Vi får kanske gå till alla fem och pröva oss. Men det vi har snackat om som ju, jag tror inte vi har sagt i podcasten är att vi skulle ju i framtiden vilja ha med kanske några gäst då och då. Och vi har ju snackat om att kanske ha med någon som är sommelier alltså kan mycket om vin och, och sånt där. Det har också varit kul att ha med någon som kan hjälpa mycket om dofter för jag är väldigt jävligt dålig på det där. Ja, är... jag, jag har tillåg, alltså jag känner sällan dofter, så, Aha, nej, jag är jag... inte sällan men jag känner dem senare än alla andra för jag är lite sämre Jag, jag känner ofta men som min sambo brukar poängtera att jag känner ofta men jag känner ju fan inte när det är fel doft enligt en... När det luktar illa, det, jag, jag reagerar inte på samma sätt utan så, så kan jag gå och lukta på saker och ting det jag är väldigt Som en hund ibland kan jag gå och snippa på <laughs> saker. Men eh, eh, ja, det hade varit kul att ha en sån gäst som, <laughs> som kan identifiera såna sådana saker. Men, och jag kommer ihåg en gång när jag, för det, just doft är ju jävligt viktigt på många sätt. Men just parfym jag kommer ihåg den här Jean Paul Gautier. vet du vilken parfym oh, du är? Ja, den går som... med kroppen, ja. Ja. Som är väldigt mycket kille som går åtta ungefär har caps på sig. Yes. Och när jag pluggade i Jönköping så tänkte jag att jag skulle köpa en ny parfym. Eller mm. jag, min hade väl tagit, tagit slut. Sikade till Olens där och, och bad hon som hade hand om parfymavdelningen eller jobbade där i alla fall, och, och hjälpa mig. Och så berättade jag vem jag var liksom då jag kanske 23 eller 24 och jag pluggar och jag anser mig vara ganska i takt med tiden liksom. <laughs> okay. med min tid och så sa man vilken skulle passa mig då går hon och hämtar den och då tänkte jag, nej då tänkte jag typ skjut mig, eller skjut henne <laughs> men vilken otrolig Var farligt att ha en sån tjej där för att jag visste ju att det här är ju fucked up, henne kan jag inte lyssna på men tänk om inte hade vetat det då hade jag gått runt och duftat som en medel, medel åtta alltså i åttonde klassare det, det, hon hade ju noll koll detta var Jönköping, sa du? Det... Okay. <laughs> <Precis. laughs> ja, precis. Så det är ett, tänker jag, det är Jönköping. Det har varit ett komplicitet. Nej, du ska väl tänka. Vi gillar Jönköping. Hon har lyssnat i Jönköping. Vi gillar Jönköping. Ja. Eller, gillar jag gillar Jönköping. Jag gillar, men... jag gillar Jönköping när jag var där och resat på. För det var ett fest. Um, och så, det kan det, det låter ju så att det kunde ha varit en en prauare. <laughs> Ja. som går i att han och tänkte, det här, hade en killat på sig den då hade nog, du nog skakat på konstiga ställen som han inte förstår riktigt men det är synd att de har lagt beslag på den alltså, de är i högstadiet för det är en väldigt speciell doft Kanske, alltså, det går inte att se objektivt på en doft så Ja, nu kan, jag inte, nu kan jag inte få fram den men jag tror jag hade känt igen ja. den när jag hade, hade känt den folk som och, har den tar ofta för mycket också Jaha, jag känner det här kul Men du säger, då ser man kapsen Och oknytna skosnören Och ål i och sånt ja. Okay, ja, men det, det, det kör jag. Men dofter är ju också Vi pratade om det första när om, om musik och låtar Som är triggers då, Som framkallar en viss känsla Lukter är ju också Dofter är också en fruktansvärt stark. Trigger. Oh ja. får det det är ofta det är det jag har gått på nu väljer parfym där jag har idag på mig väldigt mycket om Mallorca. Mm. Och då får jag en härlig lugn känsla. Mm. Så det det ska mycket till det är också då självklart varför vi inte vi väljer den här godter. Heter den? Ah, ja, champongodter. ja. Att vi inte väljer den. Ja, den kan väl den, den har en den, den effekten på pojkar i utskottet, kanske. Men också om du skulle helt plötsligt gå förbi någon på stan som har väldigt mycket på sig av sin parfym och det var en sån parfym som du hade när du gick i sexan. Då blir du på samma sätt som du säger en trigger Då blir man ju antagligen kallakorar. Ja, men man flyttas tillbaka. Ja, kallakorar. Ja, Nej, inte tillbaka <laughs> i tiden, så det är en Och just eftersom man ofta tar ta parfymen, man står och tittar sig i spegeln, så ser man sig själv i en spegel då, hur man ser ut. Vad känner du finna när pappa Röntgen sitter? Man inte trycka ner. Som ett sånt här spel ute på Lisenberg liksom när man ska slå på grodor. Ja, ja, ja, ja. Då har vi kommit till topp 10-listan. Det har vi gjort. Yes, och topp 10-listan denna vecka, det var jag, Carlos, som gav dig, Leo, mm. i uppdrag. Ett topp 10-lista på hyllningar hyllningar till olika personer av olika personer eller grupper och eh, jag är säker på att jag har gjort ett väldigt bra jobb, jag har sett listan så jag vet att jag har gjort ja. ett väldigt bra jobb men jag var ju mest intresserad av hade du kul? var det var det, var det så som du trodde? det var jävligt kul, det är också ganska svårt eller några kom jag på ganska snabbt en kom jag på redan när du sa och sen så fick jag ihop nio stycken och trodde att jag hade tio eller ja. åtta, nej ja, Jag trodde jag hade nio så jag hade åtta och så kom jag på en till Och tänkte fan nu har jag ju tio Så räknade jag ihop och så såg jag att jag hade bara nio sedan. Men det var jävligt kul Det var en väldigt öppen liksom, ja, Öppet var, tema Och ja, det var kul ja, absolut. Jag, jag, var, jag var ju ganska, den jag var ganska säker på Den enda jag tänkte på Så du skulle ha med Är inte med nej, Jag kunde inte Men, ta med den eftersom nej, sa det Alltså okej okay, <laughs> Jag kommer inte ihåg att jag sa den eller jag trodde inte jag eller tänkte högt. Det? Det. Jo, det var, det var ju hyllningen till Michael Jackson av mm. den dansgruppen Bounce tror jag På Sägerstag i, i Stockholm. Just det. Jag tycker det är fantastiskt fin. Men okej, okay, jag nämnde den. Men du har med Michael Jackson på två ställen tror jag. Ja, ska jag gå igenom alla här ja, snabbt så kan du. vi prata mer om dem sen. Gör du. Det första är Shane Koysam tror jag han heter. Lite osäker på hans uttal där, men det är en kanadensare som under invigningen i av Vancouver OS 2010 eh, gjorde en väldigt fin hyllning till sitt hemland, alltså till Kanada sen har vi Bruce Springsteens låt American Skin, 41 Shots som är en hyllning, eller till minne av en, en man som blev vjälskjuten i New York av polisen, när han skulle ta fram sin, sin plåbok. en mörk man, ja precis eh, Elton Johns, framförande av Candle in the Wind, 96 på prinsessan Dianas begravning vi har Michael Jacksons framförande av Gone to Soon eh, på Bill Clintons eh, insfyrningsgala eller vad man kallar det eh, när han blev president och det var till eh, minne av en ung kille som heter Ryan White som hade dött i AIDS eh, När Ronaldinho, fotbollsspelaren får ståndovationer på Santiago Bernabeu stadion 2005 eh, När John F. Kennedys son som heter John F. Kennedy Jr. Eh, gör honör på sin för sin pappa på hans begravning, hans kysta där Nästa är firandet av bronshjältarna 1994, alltså svenska landslaget i fotboll, när de kom hem. Nästa punkt är den här Michael Jackson-hyllningen som Fångar på Filippinerna gjorde. De blev mm. värdkända för att de dansade och höll på. Och, så, och de körde väl mest Michael Jackson tror jag, även innan. Men så, och så när han dog så slängde de direkt ihop ett nummer och, och körde ut det. Den näst sista punkten, det är ingen rangordning, men den sista punkten jag säger här är en målgest under VM 1994 fotboll, det är Bebeto Massinho och Romario som gör, jag kallar det här vaggan, de gör så här med händerna till, yes. som så himla många sen har kopierat och det sista är Jesse Jackson, när han grät när Obama vann valet 2008 alltså då och. det var det var de, så kan vi prata så får du ställa lite frågor ja, det? absolut, ja, precis jag har tyckt en Först och främst en sjukt bra lista. Jag gillar den starkt. Jag har varit inne och kollat på alla, de flesta av videorna och bilderna. Det jag reagerade på först det var Kennedy Jr. Mm. För jag tänkte, okej, okay, ja, det, det, det är väl en fin gest. Och jag trodde att det här var en, en tonåring. Nej, men sen gick in och på bilden ja. Den här bilden som har blivit väldigt känd mm. är ju tagen på hans treårsdag ja. för han, eh, John F. Kennedy begravdes på sin sons treårsdag den 25 november mm. eh, Och ja att, att en treåring gör honör det... Ja, för jag tror inte att man kan det kan inte vara planerat man. så cynisk är det inte även om det är mycket cynism i politik och sådär inte ja. att man liksom säger till pojken innan, men du vet när jag knäpp med mina fingrar så, här så går det fram och gör honör. Det, det tror jag verkligen inte. Ja, ja, ja, ja. Och sen vet jag inte om han riktigt förstod vad det innebar att göra så men fan vilken stark bild. Absolut, en väldigt stark bild. Jag, jag, jag hade du jag de här pengarna så hade ju sagt att det måste ha varit massor med soldater där runt omkring uppklädda och sagnor honör. En treåring gör ju samma ja. sak. A monkey see, monkey do. Ja. <laughs> Så har vi förolämpat En <laughs> är... en död person vandrog ja. Han är... ju senare vid 38 år sålde en flygolycka. Ja det är det är en det kanske du hört men det var ju någon de har ju det är en förbandelse vi känner i familjen. Jo och det, det finns ju till med, det var väl någon gammal läkare spår dam som la ut en denna gång jag har läst om den en gång. Är det hennes fel? Ja det är inte det är hennes fel men hon som sa att det är en förbandelse som delar det. <laughs> men det har ju gått åt skogen för många år. Då samtidigt som man får vara ända känner ju rik och framgångsrik nästan alltid så att ja helt dåligt går det för dem Nej, så, så jag... gör de om tittar ja men vad säger man live hard day angler ah det är inte känner du familj vi går vidare ja det gör vi. Um, vad jag vad jag inte visste var när med Bebeto Massino och Mario som du säger, det är många som har kopierat det. Jag, jag visste inte förrän detta. Att, att det var till att hylla Bebetos nyföd son. Mm. Son, som nu också har blivit en duktig fotbollsspelare förstått. Vad heter han? Ja, Bebeto. Be Nej, jag vet, jag vet, inte. Jag vet inte. Bebeto ja. Nej, men så, och det, Jag vet inte ifall de var först med den målgesten. Men, men att göra den efter, de har gjort den ju bara löjligt. Tycker jag. Ja. Men det var en fin hyllning Och Bebeto och Mario var väl världens bästa anfassbar liksom, och båda var med och Snyggt gjort Och Bebeto är någon politiker nu efter den resten yes. ja. Ja, ja, men det, det är ju kul att se När stora idrottsförfiler Gör en karriär efter fotbollen Eller efter sin idrott ja. Som inte har att göra just med Denna sport Och där ska det ska bli intressant att se Det, det Drogba. Han har väl sagt att han ska åka till Älfremenskusten och bli president. Aha. Och det kan han säkert bli, jag vet inte hur, du... jag vet inte hur smart han är. Då. Nej, jag inte heller, men han är nog... Du är som Wycliffe Ja, precis. Han ska bli president av Tahiti, han med i valet. Jag vet inte hur Nej, de, de valet. Han var nog, han var jag tror att han hade bott där för kort. Det finns någon konstitution i, där som gjorde att han inte fick ställa upp, tror jag. Okej, okay, okay. ja. okej, jag vet att han har pratat om det. han har bakat in det i texten, han har väl en låt som heter Wyclef for President ja. <laughs> Ganska tydligt inget subliminal <laughs> message där eh, vi, vi, går, vi går på nästa det då eh, den här, eh, Gone Too Soon mm. av Michael Jackson eh, till eh, i minne av Ryan White mm. som på grund av sin blöda sjuka ja fick en, en dålig en dålig ja, en blodtransfusion en dålig ja. blodtransfusion ja. fick aids ja. och dog vid ja, ja han ja, var 20 han var inte nej. jag inte han blev 20 nej. han dog en månad innan han skulle ta sin eller få sin graduation eller ett examen mm. så dog han väldigt sorgligt och på grund av att ta sin sjukdom så var han inte tillåten i skolan. Nej. För ja, man hade inte den informationen om AIDS, att AIDS smittades. Nej men det är ju det som är det, inte bara därför, men det var ju större och att om man säger, göra någonting eh, som Michael Jackson gjorde här då. Nu vet vi hur AIDS smittar och hur det smittar inte genom att någon som har det andas i samma rum som mig eller ens kramas eller så. Där. Men, men då var de ju jävligt osäkra, och den här torka aldrig tårar utan handskar som gick nu nyligen på Det på, på var ju också liksom bevis på hur jävla dåligt de blev behandlade ganska länge, eller väldigt länge, och fortfarande på ett sätt. Det var ju nu det är väl 30 år sedan i år sedan det första HIV-fallet. Det är ju därför det är så uppmärksammat just i år. Och, och det var någon dokumentär, och så visade de, och jag tror att över hälften av alla som har HIV eller AIDS i, i Sverige. Liksom lever inte med det öppet om man säger så, de håller det hemligt men de går och tar sina mediciner och så men det förstår jag, alltså, det är fortfarande så att folk tror jag reagerar väldigt starkt om man får höra att man har, har det ja, det är fortfarande ett sånt tabu över det, det är, det är klart men, innan, innan Ryan White så var det ju mest framförallt eh, homosexuella som eh, Ja, det, var, det var de som, som hade sjukdomen mm. han blev ett ansikte för AIDS att det kan hända vem som helst mm. det är inte bara homosexuella som löper risk Nej. Och, ja, och Michael Jackson hjälpte ju självklart till han gör ju stor impact när han, när han går ut med den här låten och, och mm. det, det blir stor och på, på svenska awareness mm. information, informationen kommer ut han, han gjorde ju väldigt bra Och Det är en fin låt också Låten har jag inte lyssnat lyssna på Nej jag har inte lyssnat på ah, låten shit, men det var det. Och sen var det så att Usher, du vet Artisten Asher han sjöng gång till syn på Michael Jacksons begravning sen Också väldigt fint Det funkar på flera Ja. Ställen. Nej men den är en bra begravningslåt Jag vill ha den på min begravning Du vill ha den bra Nu har vi för evigat det, så får du <laughs> det. Vilka var det som inte make the Ja men sen kan jag också, jag kan också berätta det då att för den här Amado Diallo som han heter som blev skjuten i New York där mm. eh, vi kan prata lite om det det var helt sjukt, det var tre poliser som han var, jag tror att han var illegal han hade stannat i USA längre fick, det spelar jag inte längre roll, men jag tror att det var så han var från Senegal och så skulle tre civikläda poliser gripa honom av någon anledning eller snacka med honom för jag tror att han sålde grejer på gatan och så liksom när de kom i kapp på honom så skulle han ta fram sin plånbok och då trodde de att det var ett vapen och, och sköt ihjäl honom de här tre. De sköt 41 skott. 41 ja. skott? Och, och, till, och bara 19 träffade. Eller bara 19, men vad var det, det är helt sjukt. Och det var tydligen en polis som snubblade när de började skjuta. Och då trodde väl de andra poliserna att han blev träffad. Ja, Men i vilket fall som helst så är det ju helt horribelt. Ju. Men sen är det också så, han Bruce Springsteen har framfört den här i New York eller i, runt där och där är inte alla som liksom tycker att det är en härlig hyllning för att många blev såklart arga på poliserna men många blev också arga på de som blev arga på poliserna och tänkte vad fan, de trodde att han hade en pistol de trodde att han, deras kollega blev skjuten så där har han liksom fått en på sånt, han har börjat spela den här så det är ännu, ännu starkare av honom tycker jag wow, två, två verkliga läger ja jag kommer, jag kommer ihåg att jag hade läst om den här, fast, den här situationen fast du socialpsykologiskt perspektiv. Mm. Nu kommer inte jag ihåg allt, allt, vilket är väldigt dumt för att du nämnde. Men det är just när en person tar mot, mot innefickan eller fickan som mm. den hade plånboken, att hållen hade han den i jackan. Ja, han har ju panik och tänker lite på att det kan se ut som en hotfull rörelse, mm. och Ja, det, det, det mesta låg hos psykologin Hur polisen tänker Man har fördomar Om det är en, mörk, en mörkhyad man Så ja Är, är risken större att de, de tror att han har ett vapen ja. Även om det inte behöver vara så Nej det känns Sen, han, inte är så Bruce Springsteen kunde langat upp sin eh, <laughs> Sin <laughs> bok. <filmbok. laughs> Den var jättestor stor Oh ja <laughs> Men ja men, men, och Ja så en riktig macho man. Och även Sean har gjort en hyllningslåt till honom. Diallo heter den. Som han hette. Ah. Som han bland annat framförde på den här Nobels konserter som i varje år i Oslo. Mm -hmm. När Obama fick fredspriset. Då uppträdde han med den. Också en bra låt. Men den kommer inte med. Den kommer inte med. Vi går tillbaka till Ronaldinho 2005. Jag är ett stort stort barça fan eh, efter, efter att själva ha bott eh, i Barcelona i tre år. Och jag kommer ihåg den här matchen jag såg på tv och när Real Madrid-fansen efter Ronaldinho's 3-0-mål ja. eller 0-3-mål, så vara korrekt. De står och applåderar. Och man, man hör i bakgrunden att för de två första målen så var det inte så mycket applåder för Barça klacken var Begränsad. Det är inte så mycket borta i Spanien. Nej, jag Jag ser fortfarande Barcelona när jag spelar hemma det är den sämsta publiken jag mm. någonsin ja. har sett. Det spelar ingen roll vilken match det är om det är Champions League eller om det, om det är klassiker. Det är, ingen, det är ingen som sjunger det är ingen som, de kanske applåderar men de har blivit lite bortskämda tror jag ja. med, med bra resultat och de är inte sena med att vinka med de vita nästjukarna som de gör efter en match som det om det har blivit lika eller, nu ska jag inte säga att de gör det om Barça vinner med 1-0 mot något sketlag som ja, i år, vilket ligger längst ner Osasuna mm. om Barça skulle vinna med 1-0 mot Osasuna så, ja, det kanske är begränsfall att de fortfarande vinkar med dem utan vilket är väldigt tråkigt, väldigt tråkigt. men Barça publiken de, de sjunger inte, de det är inte närheten av England eller Tyskland där de, Madrid-publiken då? ja jag, jag vet jag, jag, jag vågar inte svara på det jag, jag, kollar, jag väljer att inte kolla på de matcherna eftersom jag inte gillar den matchen um, men i alla fall går tillbaka till den eh, 2000, 2005 och matchen när man hör efter tredje målet man såg det jag själv på tv då att man tyckte, det, är, det är folk som applåderar och så kameran går runt och visar. visar inte så mycket av Ronaldinho när han firar målet utan den visar publiken mm som faktiskt står upp de har Real Madrid-halsdukar och tröjor på sig står upp och applåderar de applåderar Ronaldinho som, som själv under den här TN var han ju verkligen på topp ja, är, han var helt fenomenal han gjorde ju bort han var snabb där också han var, var han Nej, men om man, han fick bollen på, ute på vänsterkanten och satt igång då var det ju svårt att och, och, och hänga med och, med de kroppsfinterna han hade men, Men det är väldigt ovanligt det här att motståndarfansen hyllar ja, hyllar man ja. i motståndarlaget med det här Ja, och Span ja. Det är tanke på den här rivaliteten ja. också som finns med Arion och... Men mer sånt, om man gillar fotboll Jag tycker det är skillnad på folk som gillar fotboll och folk som gillar ett lag väldigt mycket, alltså, eller verkligen älskar fotboll och som älskar ett lag för man är väldigt partisk, vissa kan göra båda och. och de gillar man ju, de som då ställer sig upp på och tänker, far det här är den bästa spelaren i världen just nu vi har förlorat, här får jag en nämn applåd Ja, jag jag gjort det jag såg till och jag har sett Borussia Dortmund by München, för det har ju ingen favorit nej, nej. <laughs> Och då hade jag ställt mig på att applådera dem om jag tyckte att det var bra Elton Johns äh, Candle the Wind ja. Som ju för övrigt är världens mest sålda singel någonsin Candle den, äh, Vet du vilken låt den äh, tryckt vad säger man slog bort från första platsen Nej We are the world men nu lägger ju ingen slå de där rekorden för vem köper en singel? Jag vet inte hur man mäter det längre. Man mäter kanske nedladdningar då. Vet fan. Men, jo, var... En till fråga, lite quissa. Vet du vilken låt Elton John skrev Candle in the Wind till från första början? En annan blondin som dog för tidigt. Mm. Nej! Marilyn Monroe. Fan. Så, han, så den hade jag skrivit 70 någon gång. Jag säger 77. Nu tog jag bara ett år. Men någon var 70-talet då. Som en hyllning till Norma Jean hette hon ju. Yes. Och han har aldrig träffat henne. Han tyckte bara att hon var snygg eller någonting. Jag vet inte. Och många och... som tyckte det. ja <laughs> och, och... Nej, Men och sen så, men han gjorde om det lite då till Diana. Men den blev väldigt fin. Enormt fin att se honom sitta där. För han kände ju inte Norma Jean. Men han kände ju precis att Diana, de var ju kompisar. Och så sitta och där på hennes begravning och jag fattar inte om man kan klara av att framföra någonting överhuvudtaget där. Det tycker ser ut som att han är på väg att börja gråta någon gång men att han liksom biter ihop för då han, han sjunger samtidigt men liksom sväljer gråten och bara kör på. Jävligt starkt alltså. Mm. Gör det. Men det, det är också en låt jag skulle vilja ha på min begravning. Det är där, där. eller? Nej. <laughs> Candle in the wind. Och gärna du omskriven så det de om mig. Vi måste ju snacka om... En av mina hyllningar är ju hyllningen... Svenska Folkets hyllning till OS eller förlåt VM-hjältarna 94 mm -hmm. va, va, det är ju den bästa det är liksom en sommar som man aldrig någonsin kommer få uppleva vad är dina minnen? Min många i vår ålder minns ju ändå väldigt mycket från 94 du minns ingenting säger du jag primin. Ja. du det minns stöver. inget? Nej, jag, jag, jag vet att jag kollade på några matcher men du vet ju men vi får förklara för att titta, att det här fotbollsintresset av att kolla på fotboll, det vaknar ganska sent hos ja. mig. I, idag, idag kan du inte slita mig från en men på den tiden som vi ska tillägga att det var ju, ja, det var ju lite senare också när vi var bollpojkar på BK häck, Häckens ja. matcher som vi spelade i häcken. Och jag inte ens kollade på matchen, jag var världens sämsta bollpojk, men... Jag kommer inte ihåg, jag har, jag har inte så stort intresse. Jag vet att föräldrarna satt och kollade. För jag tycker annars 94, för folk i vår ålder, vi är född 86. Då är, det liksom, då är man gammal nog och ändå har ganska klara minnesbilder. Om du förstår vad jag menar. Ja. Och den sommaren var ju så jävla bra. Det var ju världens bästa sommar värdemässigt, säger alla. 95 var också bra. Och, och i alla fall för många andra som jag också vet kan ju hur mycket som helst om 94- även många minnen är ju liksom konstruerade om man säger utifrån vm krönikan 94 som den har man kollar oh, på den är jävligt bra alltså. många, den skulle vi kunna ha en specialpodcast om någon gång bara vm krönikan inte för den kan jag till men det känns som i alla fall för mig varje sommar nej varannan sommar alltså varje mästerskapssommar varje sommar det är ett stort fotbollsmästerskap yes. och Sverige med så tänker jag hoppas det här blir som 94 det är liksom en sån här en en, en dröm Ja tyvärr är, det, så. tyvärr är det att man måste hoppas På en skräll ja. Men det var, det var 94 var ju också en skräll Att, att lilla Sverige gick upp Och, och förlorade mot Brasilien i semin och vinner Tredjeplatsen ändå ja. det, det är ju en skräll när, när jag har kollat på Så har jag ju, nämnt, har jag ju kollat på VM-krönikan om och om igen mm. Och den är, den är ju fantastisk man, man får ju nästan tårar själv ja. Men kommer vi någonsin att uppleva något sånt igen, Nej, precis som så. du säger det, det känns inte troligt, vi har ju kanske ja, en av världens bästa anfallare i Zlatan vi har, vi har ju Kip Kjellström som han är häckenpojk och vi har ju spelare som är ute i Europa i bra klubbar men det, det, vi har inte. ju inte lyckats Nej. riktigt, och vi kan ju inte mäta oss med, med Tyskland, Spanien men ja, vi hoppas ju alltid. Men det som jag också tycker är härligt med det klippet som, som är, är länkat till, till den här punkten då, min hyllning, eller deras hyllning till landslaget, det är att på något sätt så fattade du inte spelarna hur stort det var hemma i Sverige. De, de, jag förstår inte riktigt det, men jag förstår samtidigt att så, så avklippt eller avskärmar kan man aldrig vara nu. Och även om OS, eller OS VM skulle gå i, i USA igen så kommer ju alla svenskar som är med i truppen och i landslaget kommer ha en väldigt klar bild om hur hysterin ser ut hemma, om det nu är någon eller inte men de ju helt chockade, jag vet inte om ni har kollat på det här. men när Ravelli för de, hyllningen i Rolandsålsparken i Stockholm var ju direkt efter de hade landat de landade ju på Arlanda eller vad fan det var och så åkte de dit i öppna bilar amerikaner såklart <laughs> men och så kommer de ju av då, en och en och så blev de lite intervjuade och Thomas Ravelli är helt chockad han fattar ju inte vad Liksom vad alla människor där och, och verkligen genuint Överraskar att folk tycker att det är så stort Och säger, ja men om vi hade vunnit guld Då kanske jag hade förstått det här Men, men vi vann ju bara brons Och liksom så himla oskyldigt och gulligt på ett sätt Som jag inte tror för sig går längre Jag märker du har varit ute och gjort en En Ja Och verkligen ta reda på jag, jag tyckte det var en, en Jätterol lista, det här kommer bli svårslaget Ja Så eh, Utan att köta med så vad har du förberett för en lista för mig? Mm, ja det har jag gjort Jag har två stycken i huvudet, fortfarande Och nu när jag pratar så tänker jag att Det blir så här Du ska till nästa vecka Ta fram en topp 10 lista Över <laughs> citat. <laughs> citat Yes ja. Okej okay. Och då ska man ju helst liksom veta vem det var som sa det. Det kanske finns några kända citat som och är okända i någon gammal lek, men, men det ska ju liksom inte vara ordspråk och sånt där. Nej, inte ordspråk. Nej, okay. inte... Ja, man ska inte kasta sten i, i glas och sånt där. Det är inte men, citat sånt. men citat som... Tänja har blivit kastade av Caesar. Ja, det, det går bra. Det går bra, ja. okej. Okay. Ja. Ja, nu kan jag ju inte ta med den. Nej, <laughs> för inte Nej men du det. sa jag, det. Jag, ja, ja, Nej, men jag, inte för att jag tycker att det är så jättebra. Men vi får se. För det var så, jag, när du sa din... Det var då jag tänkte direkt på Shane, den här kanadensiska hyllningen. Då tänkte jag, den ska jag med. Men jag sa ju inte det, men jag tog med den. Ja, ja. Och då valde jag att säga mig. Ja. Istället. Men det, det, det var ju det var bara ett exempel. Okej, okay, men då, då vet vet absolut citat. Citat... Hur känns, hur, vad känns det som hur vad ska man säga svårighetsgraden? Nej, ja, sportighetsgraden, svårighetsgrad perfekt. Perfekt, okej. Okay. Perfekt. Att ja. att det kommer bli riktigt kul. Ja, du poppar upp några har du, några har du några citat vet på Facebook på sin profil så är det visat att de har. Bland annat jag har ju några. Jag har två där. Har du? Jag har två, två eller tre. V vill du visa vilka det är eller kanske? ja. <laughs> eller kommer de kanske komma med? Innan det är en fråga, du får du vara Roliga citat för det är lite jag har det på, på Facebook ja. det är ett roligt citat för jag tycker det låter fjärna ja, ja, det var... är ju Arne och det ser mörkt ut på Kameruns bänk ja. och byta bänk är det efter av dina topp 10 så får de följa med <laughs> av allt som man har sagt någonsin. nej men det är klart mm. är ja, där, nej nu ska, ja, nu ska, okay. jag, nu ska jag flyga med på det, nej, men jag ja. tror jag, jag, har, jag har jag har fler citatet. Jag kommer inte på vilket det är nu, men det, det kommer Nej. bli fantastiskt. Fantastiskt. Ja, våran tar reda på. Våran ta reda på. Hur har det gått? Ja. Vad var det du skulle ta Nej, reda men vi på? Pratade ju om, vi pratade lite om fotboll och fotbollsallsvenskan förra gången. Och då pratade vi om BK Häcken som hade kommit två och att andra plats i fotbollssvenskan i alla fall här herrarsvenskan kallas för Stora Silvret. Yes. Och jag har kollat upp lite och ingen verkar riktigt veta exakt men teorin är att för länge sedan så avgjorde det var inte så länge sedan det, det har man på, men från början så, på något sätt så var det liksom som ett slutspel av svenskan och då blir det två eh, lag, eller fyra lag i, i semifinal såklart och så vinnarna där spelar ju om första pris och sen så var det även en match om tredje pris och på något sätt så ville man antagligen att alla de skulle få om man säger en medalj och då vinnaren fick såklart guld den som förlorade finalen fick stora silvret den som vann den här matchen om tredje pris fick då lilla silvret och så, och så brons till fyran okej okay. När slutade det med detta? Ja, jag vet inte, men jag tänker så här för det var väl någon gång fram på 80-talet så avgjordes det väl på på så sätt med ett slutspel. Men jag tror inte att det var så hela vägen från när Alltjänst kan starta det, utan Jag kan tänka mig att de började på det sättet. Sen var det väl en, en rak serie eller vad det kallas som det är nu. Sen var det slutspel igen och så nu är det ju vanligt seriespel. Så det var i alla fall. Och sen så den här grejen varför det heter just pilotavsnitt när det är något yes. som i början. Det har jag fortfarande tagit reda på. Det har vi fortfarande på. Och det kommer vi på. kanske inte göra till nästa gång heller. Men jag tycker vi kan nämna det varje gång. Ja, vi har det som ja, en det, det är vår kämning som vi snackar om. <laughs> Och varför de ja. ja det är perfekt och det, vi, vi tar gärna i, Som vi sa förra gången så tar vi gärna in, Om ni vet var, varför det är ett pilotavsnitt Så får ni gärna skriva det på sidan Men har vi någonting vi ska kolla upp Från den här gången? Den här? Nej och Eftersom vi inte har någon stående hejdå för oss Så får vi tacka för oss Hoppas att ni har haft lika kul som vi har haft Mm, det var ett bra avsnitt. Har du någon, Det var ett bra avsnitt. Några sista ord har jag inte. Mer än att vi ser fram emot nästa vecka. Vi ser alltid fram nästa Jag ser jävligt vecka. mycket fram emot dina citat, alltså. Vi har sett fram emot listan. Ja, det, det rullar fortfarande i huvudet. Ja. Jag, jag har några citat. Och det kommer bli kul att presentera dem i nästa veckas podcastavsnitt av... Carleos podcast. Jävligt. Yeah. Så kommer vi se fram emot min top 10 lista med citat håll inte andan för det är en vecka kvar det är lite för långt för andan <laughs>